Ba, bai, urruña aldera joango gara oraengontan, igandeontan marmitako txapelketa antolatuko baitute. Usadio zarra dute, e, urruñako bestak marmitako txapelketa antolatzarena, eta beraz gu, ba, antolatzaien joko dugu. Bertioli elkarteko, zehag, urrutia baitu telefonaren bestaldean. Kaixo, harratxaldean? Harratxaldean, bai. Zer moduz, dena prest? Bai, bai, bai, kasik dena prest, bai. Esan dugu ohitura zarekoa dugula emar mitako txapelketarena hogeita e, hamar bat edizio ospatukozendutelako igual ez da? Bai Hori da bai, eta autean bere zit hasun bat, ez dugu du lehengo antolatuko, anttolatuuko baina... Hala ere Plazaren izango da Urruñako Plazan, baina Egiko etxearen pargean justu justu. Herriko etxearen parean, sapito e, baten azpian edo nola? Ba, sapitoa ez du gaun diezen, sapito e, txikia batzuk ditzan dira, bai. Beraz, euria e, e, egiten badu, ez da razorik. Es, es, es, batere. Urruñako bestakaintzin beti ere marmitako txapelket antolatzen duzu nolabait, e, ba, giroan sartzeko. Bai, hori da, pixka bat erriko pesta haintzin, azte bat lehenago, hori, oitura hori hartu dugu, be, beste hori antolatzeko, marmitako txampeketa hori, eta hori hastean epatuzuna, badu goitamar bat urte hori antolatzen dugula, eta horten, ogoitamar uh, bikote parteak zuko dute. Ogoitamar bikote urruñarrak? Ez urruñarrak, ez ez. Euskal egitik etortzen dinenak. Gehienak urruñarrak dira bai, baina gero ingurukoak ere bai, E, eta egualdetik, hor dizia, segura, lekeitxo, e, beste batzuk ere bai, beste toki batzuk ere bai. E, Normalean, errepik duten, bikote horiek izaten dira, hurbiltzen direnak? Bai, bai, kasik urtelo beti berdinak etortzen dira, batzuk, badira begiak, baina beti berdinak etortzen dira, bai usai hartu dute, eta bueno, doaik epentsatzen dut, ongi atsematen dutela, egun hori eta dira gogotik eta bai, kasik berdinak bai. Halako leia modu bat izango da noski, norurke bere marmitako onena atera nahi duelako e, epaileak ere hor dira eta epaileak aukerazerako orduan nola e, aukeratzen dituz ez irizpide egitzen dituzte.hi gazu epaileak hiru izaten dira eta hiru horien hiruuen arteana egiten dituzte orana, begiratzen dituzte eta badira... Uh, lau uh, gauztak desberdinak uh, berdirenak autatu, tai, jastatu, ikusilean ongi diren. Lehen mitziko da, da uh, itxura, nolako itxura den, marmitakortan, eh? zer duen itxura, nola egina den. Gero duxaren goztua, azki gatzabadoen, uh, biperrabadoen hori dena. Gero patata bera nola den, ja? urtua, motela, ezobera gorra, berren bezala. Eta grazkenik, atuna bera, uh, nola egina menete, ongi dakitua, ezen gina, azki, eta hori, horiek dira labo horiek. Uh -huh. e, Paileek, beraz, eh, ongi, ezagutu behar dute sukaldea eta batez ere marmitakoa? Bai, ezagutu behar da, eta guztu pixkat izan behar da, eta goze ere izan behar da, eta... <laughs> Nahi, behar zu, behar da, biskak apetituare izan, eta maitatu bai, atuna eta armintako. Ah, Nortzuki izango dira, urte nepaileak? Erduan, izango da uh, Rafa, Doni Bane loitzonekoa, sukaldari bat, Michel Vizkai, gastronomiko gizor hondi bat, eta gero Martin, emazte bat, Martin Marren, bera ere sukaldariak. Beraz, goizean goizetik eh, an izango dira, eh, erriko etxainzinean urruñan marmitako txapelketan parte hartzen dutenek, baina zuek giroa goiz goizetik ere jarriko duze trikitisa eh, doinoekin eh, balako kale txiki bat egingo zue, eta tira bazkarira arte izango da, zer eh, ikusia eta zer rentzuna, ez da? Bai, hori da, bai. Uh, lehiak eta bera goizeko amagetan hasiko da, eta animazioa izanen da, trikitisa, baita gaitelua ere bai. E, hori apelitifarte, e, lehiak eta bukatuko da amariak eta erritan, eta gero horren ondutik denak joanen gira bertsuli elkarregat, apelitifarteat eta hor animazioa bainatek eta emanen dute, sigur hartuko dute, eta gero horren ondutik, apelitifaren ondutik, izanen da Baskaria, biztan dena artean hartuko duguna bertsulin. Uh -huh. Baskarirako txartelak e, egunean bere anzalduko dituzue? Bai, uh, bertan anzalzen dira, ogoi eurotan. Eta augen dako, bost eurotan. Baina nahi beda hain zinitik ere, deitzen alda saia ostatu dat, pausun. Baina ze berra galdetu, saltzen ditu ere. Uhum. Lekua gelditzen da, ez da? Bai, bai, ba, behitzen alda, ba, behitzen alda, da saia. Osongi, ba, itzordua emango dugu igande untarako zegak eta Berkioli Elkartekoak behintzat eh, mobilizatuak izango zarete egun horretan, ba, Elkarteko kide asko ere eh, beraien lana izango baituz, eh? zenbat eh, lagun izaten zarete lanean? Bo, bagira, Elkarte naiko apolitzada eta bagira, ogoi bat lagun, no, lanien ari gerenak, eta bizikiongi pasten da, bitxan da bat ditugu, goizeko txan da, eta gero behar, Gero, ara txaldean, atxaldeko bostetan, hala, bigarren txanda ere pasten da, jarbik eta egiteko, eta dena berri zongi emateko, ta, baina ez da arazorik momentuan meintzat. Ba guzti honekin eratzen gara, esker meia gure dei hartzegatik, eta igander artesan goizut. Ba, hau, min esker feri,